змогли, зіпершись на підтримку соціалістів та аграрників, вибити величезну позику аграріям. Це відразу кинуло вниз курс купона і знецінило його. Пелішенко переконався, фінансові важелі в його руках. А коли він зміг організувати, використовуючи свої зв'язки з американською філією Коза Ностри, у Києві Міжнародний інверсійний банк, то його можливості регулювати курс національної валюти примножились. Тепер треба було лише правильно вирахувати час, коли натиснути на важелі. А тут ці демократи зі своїми заявами лізуть поперед нього. Доведеться вживати заходів. Громадськість народ України ще не готові до приходу уряду надії. Так він назве свій уряд. Ще не готові. Але як тільки дзвінок відірвав Палішенка від роздумів. Відчинено, гукнув неголосно. У дверях номера стояв Поленко. Ти на сьогоднішнє засідання не йтимеш? Посміхався. Чому ж? Я щойно збирався. Ходімо. Офіс фірми «Томеп» містився на непримітній київській вулиці неподалік автовокзалу. а Власне, офісом назвати його можна було умовно. Фірмачі знімали п'ять номерів у готелі «Мир», точніше в одному з його адміністративних будинків. Фірма, яку уже знала Інга, була посередницькою і займалася оптовими поставками різноманітної радіотелекомп'ютерної апаратури, та матеріалів до них Найпоширенішим товаром були копіювачі Мінолта Вже тиждень Карий з Сорокіною вели нагляд за Томепом але нічого підозрілого виявити не вдалося Правда, встановили 30 загиблих підшефних алтавських детективів деякий час працювали на цій фірмі експедиторами Звичайний збіг обставин, чи щось серйозніше? Інга пригадала, як у лтавському кафе разом з Карем вона вже намагалася отримати інформацію про Томеп, сподіваючись зчитати її свідомості спортивного вигляду молодика в курці з написом Монтана. На жаль, він сугестивному впливові не піддавався. І от сьогодні її друга спроба – підступитися до таємничого Томеп. Нагляд уже дав певну уяву про порядок роботи в цій конторі. Восьмій відчинялися у дворі двері складу, і десяток вантажних фургончиків починали завантажуватися різноманітними товарами. У кожній машині було по два працівники. Переважно молоді, років 20-25 молодики спортивного вигляду. В самій конторі, як вияснив Карий, працювало не більше семи чоловік. Директор фірми – Молодий вальяжний чоловік в окулярах з важкою металевою оправою, замшевому піджакові. Його секретарка, років 18-19, дівча у коротесенькій спідниці з хлопчачою зачіскою і у великих світлих блюцях-окулярах. За малогабаритним розкладним комп'ютером тикала в клавіатуру двома пальцями. Три працівниці бухгалтерії, жіночки непевного віку, перекладали на столах папери. Кари подумав, навряд чи ці люди знають щось про головне призначення фірми. Однак вирішив перевірити. З тих, хто міг би зацікавити австрян, були троє охоронників у холі. Чи не забагато для контори, де торгують комп'ютерами? Адже, як уже переконався Карайний чай, техніки в офісі не було. Її видавали на складі, а це в іншому місці. Господаря ще одного кабінету з написом заступник директора Карому за тиждень так і не вдалося побачити. А Максим підозрював, коли хто і може бути тут особою уповноваженою на інші некомерційні справи, то це саме невідомий їм заступник. Але сьогодні він нарешті був на роботі. Інга прямувала на прийом саме до нього. Це було ризиковано. Світитися стриянам аж ніяк не бажано, тому Інга змінила зовнішність. Про всяк випадок мала з собою мікрофон передавач і Карий в машині міг принаймні чути, що відбувається в офісі. Було домовлено і про фразу-сигнал, після якої треба буде виручати розвідницю. Карий довго і детально інструктував дівчину – як себе поводити, але тривога не полишала його. Хоча чого, власне, було і хвилюватися? Інга, під виглядом замовниці, представниці кіровоградської фірми, мала б провести попередні переговори про поставку до Кіровограда великої партії копіювачів Мінулта. Переговори треба було затягти. Наскільки потрібно? Вивченням документів, технічних характеристик, проспектів – а потім відстоювати ціни, на які б у Томепі не згодились. Ось і вся операція. Інга досить швидко опанувала необхідну термінологію і сяк так орієнтувалася в можливих параметрах копіювачів. Дівчина рвалася в роботу. «Не гарячкуй», – повчав її вже в автомобілі Карій. «Вимагай проспекти, вивчай їх, аналізуй, роби виписки, а сама знаєш, чим займись. Спочатку перевір зама. Він вірогійніше за все людина, яка нас цікавить. Прозундую охоронників. Нам би хоч найменшу зачіпку. І пам'ятай, я поруч. Не забувай, у тебе є газовий револьвер. Зброя хоче аби яка, та все ж. То я пішла, мовила Інга. З Богом. Карий увімкнув приймач. Ваше ім'я Наталка Сиротюк, запитав слідчий МВС Микола Осійчук, більше для протоколу, ніж за потребою. Адже після успішного розкодування, проведеного спеціалістом зі Служби безпеки, жінка, яка видавала себе за матір світу, почала давати показання. Так, відповіла затримана. Ну, якщо ви не проти, ми продовжимо вчорашню розмову. «Ми зупинилися з вами на тому, що ви і ваш приятель Віталій Вальчук, він же архієпископ Живої Церкви, Бога Папа Іоанн Петро ІІ, мали намір захопити Софійський собор, так?» «Ні», – тихо відповіла Сиротюк. «Ми просто хотіли провести богослужіння». Стривайте, заперечив слідчий. «Ще вчора ви підтвердили свої наміри, я вам нагадаю». Криворучко доручив Вальчукові роздобути в знайомого перекоря дві перуки, чоловічу та жіночу, аби нам невпізнаними проникнути до собору. Це ви казали? Я. Отже, намір захопити собор виник не зненацька? Він планувався? Я нагадую вам про замки. Навіщо білий брат Соловйов купив сім замків, якими потім були замкнені двері собору? Так йому наказав Криворучко. Я над цим не задумувалась. Розкажіть детальніше, як ви опинилися в соборі? Ми зупинилися на тому, що ви, змінивши зовнішність, вийшли з конспіративної квартири біля оперного театру,